الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ صاحب هيو د مشکات خپل کتاب کې دا یواز خدای ذکر کړو اواله خدای ذکر کړو ته داغه نور دی بیان کړو په دې ده نه درمه هیڅ د کتاب دا یا مقدمہ دی علم دا مقدمہ دی کتاب مقدمہ دی کتاب کی طریقہ تعلیم طریقہ تعلیم او طریقہ تصریح الیط ترخیم حجرات دا مقادمہ چې کمزن و صاحب زمشکات سے کرکی دا مقادمے بطور وانے حدیث راوی حدیث النیہ حدیث النیت کا حدیث المنبر مو مقدمي په تور باندې هغه ذکر کوي دې حدیث په وضاحت کې يا استوي 212 داري انقاد لذوب تي وروبت نہ حضرت شیخ الحدیث سے رحمہ اللہ تعالی دا ری طریقہ تحقیق حدیث دا او بخاری شریف کې شریفہ په حدیث کې دا اغه موضوعات چې کم ځای نو قابل تحقیق نو پاری باندې به عنوان قائم کو طالب هو تا توجہ کی او زما 파 ز سره وا سب سبق کرا به تو مو مزاب تवासन يا بیاسانو دا دغې څخه کمونو خصوصي تره د خپل استاد اور شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ تعالی شیخ الحدیث سے فرمایا جناب استاد مولانا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کو ویل یہ ظاہی سو کی داو د استیعاب چې جنيده دي حديث تحقيق کې څنګه غل دي مزي ویل شه او بیا دا وامه دا وري استعاب نکوما قلبتا داوازه حفظ او ضربت کوم د ثبته او ضربت چې زمما سبق چیرې نو دا مرغوتي دا مرغوتي او زوب تباساني ذبر تواصل حدیث او جناب شیخ حدیث ابراهیم الله تعالی سبق چیو زبر من مربوطو زبر ده عنواناتو شاین عنوانات ته قائم کل سبق پ مربوطو دې ما دا چې زبر تواصل بیا نو یاد اولو تواجه کم دروړي راستانو لاغی وز حدیث پہ اپتدا کی یا دباب پہ اپتدا کی بے انعقاد دین واناتو کو نذاب ویل شب حدیث کی انعقاد دین واناتو لزبت و ربت انو بحدیث کی دلتا منگے انعقاد دین واناتو کو لزبت و ربت اول انوان مرتبه ده حدیث اسم ده حدیث او وجد شورو فده پا حدیث پانده وجد شورو د کتاب فده پا حدیث پانده دو ایم انوان احوال الراوی مختصرا شاو عمر رضی اللہ عنہو اداغا احوال مختصرا ادرین عنوان تحقیق لئی النما کی تحقیق لئی النما کی تلورم ایلوان فتاخید دا الاعمال کی عریف دا عمل اوایت تروق من الاعمال اعمال کی داخل لی گلن من الاعمال دو باندې دا د عمل له کنه دا ګونا پرهوامل دا په عمل کې داخل کې لري داخلي د زمعن ادوان تاخیر د نیات کی قریب د نیات اقصام او مطالب د نیات وان په تاخې جمی کې چې ان نه وال مرې چې دا جمله و دا ده که جمله وسطته دهوان پهمن كانت حجره ته وویل الله طایب زہدرت لغتاً اصطلاحاً او اقساماً او اتن ایوان فہدرته الاللہ و رسوله کی شکالاً و جواباً د جزا تاخیر اشقالن وجوابن نہ ہم ایدوان تاخیر د دې ورپسې جمله کې فمانکانا تهجرت و, و, و اله دنیا یصیبها دیو راتون ولې توفسیس سره د شاليو روته حديثنا لسم ایدوان چې استلاد دنیا د صحیح او د فاسدوشي په حکم د عمل سره اختلاط دنیا د صحیح او د نیاتې فاسدوشي بیا حکم د عمل سره د لث سوې واناتي مواضيعو تحقيق لري حديثي او سيل دي لوانات مجمل او اولانه خبره د دې حديث نوم دي حديث النيه او حديث المنبر اسم الحديث زنه حديث سنا داسي خاص یو خاص نوم سره مشهور شي یو خاص نوم سره مشهور وي کذا روان بل حدیث په حدیث جبريل مشهور ده زنه حديث سنا په یو خاص نوم باندې مشهور وي دی حدیث دنمو ندی یو حدیث النیت زگا دی کرنیت حکم او دنیت احمیت سے کچھ گئے دی زیم دیتا حدیث المنبر ہوئی زکر دی راوی عمر رضی اللہ عنہ و فرمائی دی زکر دی راوی سامعو تول نوبي سر الله سلام و خول میمبر شما د نوبی دی السلام نې و غه په مبربانندې وو م وجه نه دی حیتهلی مبر وي احول الح او واجهه شور او قاوله د مو سنن په کتاب دا په حدیث سلم بر باندې ساره د مشکات لا حدیث نیت کول په اول کراړو یو د دیوجنا اقتداء ام مامین المؤمنین په حدیث محمد ابن اسماعیل البخاری بسم الله وعلى تعالی یو خدای کړی دی امان بخاری پسې امام بخاری خپل کتاب هغه پدې حديث شروع کړو هغه د ورځې نه دونه حدیث پدې کتاب پدې حدیث شروع کړو دهم اعتراض به سلف دیر صلبو فرمائی لی لکا ابن مہدی رحمہ اللہ ذکر کری لی یم بغی لمن صنف کتاباً ایب دع بی حاض الحدیث بغی لمن صنف کتاباً ایب دع بی حاض الحدیث چھو سوک سے کتاب لکی بکار رجب دیوانی شورو کی چپ از حدیث پانے شورو کی ردد اقول آم نے اکیتابتاً وی او کماناً وی اکیتابتاً شورو کی او کماناً ماناً مطلب دا چپ کم حدیث کم کتار شورو کی راغی کے لیست احزار دلی حدیث کی استهزار دې حديث ماطب دا شیخ قل نیت قسم کی نیت شیخ قل قسم کی صاحب د مشکات کتابتن پهم شروع کړه اشاره د جما دي تفقیر دې درې په دې وجہ په دې تنبیحن لسطاہب الحدیثی علی تصریح النیع تنبیحن لطالب الحدیثی علی تصریح النیع کہ طالب در حدیث دے یا بسلنڈو اے صاحب الحدیث صاحب الحدیثوی وَا تَعْلِمَنْ وِي خَا اوغله تن دا په تسی لیت پان دی چې تو خو ثبت ته کېې حديسو د کېې کا سام کاه نیت چې کموسام کاه دے حدیث پانے چې در شورو اکڑا و جدادا ترغیبا لطالبی علام شاق العلم ترغیب دے طالبتا و برداش قولو نمو شاقتون دے باندې ماننے شب علم کی و تکالیف رازیزا کی حجرت گراؤنو هجرت کولی مشاکک دي سوق په لګه هجرته کې سوق ډېر وکي چیرې چې نه د کمਰੇ نه هوادار څرګندار شي کنه بل طرفه به پریوي کی دا په اړه وسشي راشي نه شارانه چې په ایم کې مشقته نه دي هغه مشقته نه پر برداشت کول وړ نه الله بدلی له امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ تشاوی ویچ علم طلب کوما اغوط ارتحل فسفروں کو نقاط طلب دے گی ارتحل یعنی کور کی علم حاصل و لگ مشکلی او رحلت سرہ سفر سرہ دغه اخلاق او قيم फरक را دي اخلاق او ديري اشاره ده هجرت ته د پاره را اله بنظم ساي زمشک اخبل کتاب ته د هديث شروع کو دوجد دو اهميت د هديث دلي دا حدیث چکم در اڈیر مرتب بشان نی دے حدیث بارا کی عالمانو ذکر کردی چی اصل و نعظیم من منصولتی اصل و من اصولتی زن و عالمانو دا ویلی دا حدیث شدین دا نصف الدین دی نصف الدین دنی محیصہ دا ایمام شاپیرہ محلہ ہوئی جو گوہ الدین چھے کم ریو آمالِ باطنیہ دی بل آمالِ ظاہرہ دی آمالِ باطنیہ دی بل آمالِ ظاہرہ دی آمالِ باطنیہ دی بل حدیث کی اشارہ دا. ان ولاما بِنْيَت نار ابا ثنا ماللي دويم قول امام احمد ابن حنبل رحم الله تعالی فرمایلی پاینا اصول صدید اذره و یسد دریم ایسر دین دا درگوی یو چې کمننو اقوال لی دریم اعمال لی او دریم احوال لی یو لسان یو چه وارح یو چه او و قلب دی نو بجی کې جنان او قلب دیشار دی جنانو خپل ته درهم او ځان ته دایمه مؤلفه اللهم تعالی اوجې فینار و بدین در سلامای ستدینه د کاروی حدیث دا دغه شي تلور حدیثونا غیاء دی شداد دین مدار دی یو من حسن سنام المرء طرفهو مالیانی و لا یکمنو حدکم حتا کون حب ایلیه و والده و ولده و الناس اجمعی الحلال وبین والحرام وبین صلورم انما لا معلو بالنیاد حضرت صلورم حضرت سنو با اندوید دین مادار دی لا انما لا معلو بالنیاد نای صلورم ایسا شوا ایو قول لیمان بہنی قرح محر لانا دی ایو اینا اور پنظم ہے اس تدین دا زکہ دغه حدیث ذکر کئ او پنظم وصاردا وي شال مسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده امام داود رحمه اللہ تعالی تاغم اغام نقلقی امام بغنی پر رحمه اللہ داولا نئے خبراتی رو بغدی فی عمدت الزینی عندنا کلمات اربع آلہن خیر البریہ عمدت الدین کلمات اربع قالهن خیر البری دا دین اعتماد وصلورو تکو دی وصلورو فور دی سنبیر سلام غیویلی وی اتقش و آتا وزحد و دعو ما لیسا ما لیسا یونی کا و عملا بالنیا اتقش صبحات پریگی دا زبادو کا ودامال سیونی کا شکم دل فائدہ ندر کی مغفریگی دا واملن بینی یو پنیت پانی عمل کوا عمل پنیت کوا صاحب دل مشکات دی حضیث اہمیت پا کسی لی دا حدیث دی ورته مشان نه دیوایه چې کندنه دا حدیث په تیدا کې راوړل دي ابتداء کې چې کندنه دا حدیث راوړل دی. دا ورانه یې او ولانه عنوانه تسمیه دا حدیث بیان صح و وجهه شورو په دې حدیث سره دا اهمیت دا حدیث نه تعریف د دې دوه رضوان احوال دا راوی زدی حضیث راوی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دے زمانہ دے اسلام عشق و نبوت تھے ویلادہ دے پڑی ارلسم کال نعم الفیل وان نشہ دے د یا لسمم کالله عام فیل باندې شګم کال د حجرت پندې مسلمان شوی دی وافې د اسلامې معلوومې مشهوري دي او وال تو خوم چې پهړ کې اسلام نال شوی د شپېشرته باران سوده بیت الله شریف ته تخت تباران نه پټې دو توفانو شالتال نبی عليه السلام په تهجد و راړو او منسکي تلاوت کو نبی عليه السلام تذپټ غو کې خو دو نبی عليه السلام سوره الحاق قويله اذو بغلوه ثم الجهيم سلوه دا کله اسویل دی ایتنه اول مه حیران شو دې روډیارمو او په مکه کې دې پاړه لیکه سرهو لیک په ورته کتابه د استل شو پاړه لیکه سرهو نزه هم پرال شاعر دې او څاړي کې برابرای دا غادله نبی علیہ السلام راو رسید را او ما هو بقال شاعر قلیل اما تثمنون دوی و ی زما زړه کې شعر خبر وړاندل او دوی په کوی شو ها مسلمان نو دوی داسنه یومیدو تر ویتی زما پزړه کوی شو ورپسې نبی علیہ السلام فرمایل او ما هو بقال شاعر قلیل اما تثمنون قلیلًا ما تذکرون و ما بو او قول کائن قلیلًا ما تذکرون دار ترویتیانو خبری ندی انا جمعانو خبری ندی و در یا زبانی قالی یا زبانی حال سرا سڑکی بو ویلی تی دار سو ویلی دیانا دار سشی دی چنی در شایر خبری نی ترویتی خبری دی د فرمل تن من ربعالمين پهلو کولا لنا بعض اخواوي الله خنا او فيینله خه من هوات د روغته روان شو چې سر را باې ک جوړ شو چېان شو ها اووا یاجل امرون ننجح راجلون يقول لا اله الا الله حاج في आवाज شو غي بارا امر النجاح رجل فسيح يقول لا اله الا الله يكل كاو حاضر سडिया دا دزي دا چې کوم داور تور کامیا کامیاب داوت ته امر النجاح او د سخانه خبره کو نه کړي راجلون فصیح ياقول لا اله الا الله فسيي صړې ده صفه خبره کوي لا اله الا الله تزاورت ورګي دبي هوګو نه غرو لار ش دغه ذکر کوي تاریخ او سیرت علمان چې اولنه ډکه اولنه زړې چې اسلام د اسلام دو اومر پا دین که نالشو ناغ داشت پاو یو کلسی دلو خوڑو کسی چل لے بیاچ کم دنو آرست و واقعی مشغور دا چه اوخی اوخی اوکی سای چه ایمان کې چالیس یا اکتالیس نمبر دی سلو اختم یا یا سلو اختم دا بوبکر پا گشتونو مسلمان شوه دی لیکن بیا خوراق پر در طریقہ پر غور مسئل کری عوض نبی علیہ السلام پر دعا باندنی دا مکیم و حادر سڑھو او نبی علیہ السلام دعا کری وان اللہم اید الاسلام بی احد الامرین عمر بن حشام ابو جعل عمر بن الخطوات دیکھی او تن مسلمان کا چې اسلام تبی تقویت ملوشی نو الله رب الزار چه کم دنو ورته اسلام نصیب کو بیا نبی علیہ السلام دغه شان کې فرمایلیو بیاو چې جماعت دو وزیران دي وزیر یو پاس دو پاسمان کې او دو پزماک کې جبرائیل او میکائیل پاسمان کې دغه جماعت وزیران دي او عمر او ابو بکر پزماک جماعت وزیران دي نما وزیران لی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو کان بعدی نبی لکان عمر از اما نفس بل پر غمبر عمر بل لو کان بعدی نبی لکان عمر نو عمر سے گمدن زلوی درجے سڑے ہو نا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او د وفات وروسته په دیارلسم کال له هجرت پاتنه سیم کال دیارلسم کال له هجرت پاتنه د سه کمونو مسلمان شوه دغه خلیفہ شوه خلیفہ شو او په 23 هجره زول کې څو حاضر و واځه به ته په مهرباني خراب کی پنځبه نه و هلي شو دا رین رستوري شي هیڅ شو دې ځاخه منه الله سکاله چې کمنو زمانه د بادشاہت وا ویل سکاله دای چې کمنو زمانه ول د بادشاہت اول من لقب بیمیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفت رسول اللہ ویلکی در یو رضو عطا چاوی یا خلیفت اللہ جید خود خلیفہ اغوتوی لا تقل حاکذا دا سمو آیا دا سمو آیا بل قل خلیفة رسول اللہ و انا راضم بھی ماتتا نبی علیہ السلام خلیفہ و او عوض و عزیز خوش آلے عزیز خوش آلے عمر رضی اللہ و تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالی و خلقو خلیفة رسول اللہ و خلیفة رسول اللہ و تعالی ې پرورله او من راځ الله چا ته لقب د امیر الممید ول شو او واللو منلو کې به بیایر المم اوان خستړیو چې لاقب د امیر الممین بهته میلا شو او من دووه دیوان دیوانل اول دغه چې اسلامی فوج بنیارې کېښاضه دی اسلامی فوج مخې به دا بس داسې و چې بس مسکان مسووشو را وتلل دا نهوه چې بس فوجو او هغې بهجان کوو که بیا هغې نوونه شو بیا به نوت للو دامره دې الله تعالی نو اول غسلو شاوې کې کمندو په جوړ کو دا غي دفترونو راجستري سجلې جوړې کړئ छुटایواله مقاله کړئ او تنخواهاني ولا سجلې هم پره رکړي تنخواهاني ور مقاله کړئ او سرحدات باندې وو دا دو عمر رضی الله تعالی اوچې کوم کار غمو چې ډیر کارنا, کارنا می دا مولنا سیندی رحم الله دا مولنا شبلی کتاب دي دا مولنا شیبلی رحم الله تعالی الفاروق اغراضه بصیرت چکه کتاب دي الفاروق مومنه مولنا سیندی رحم الله تعالی او زه ذکر کړی دی سوال نه هغه کس چې هغه ته کومنه نو د جمهوریت بنیاد دې خره عمر دې علاوه مر دې مطلب دا چې حقوق پټورو تمساوي ملایي اباد شاه دې کریاه یا دي لوکو پټورو تمساوي شکی دې لای عمر رضی الله تعالی او دور کې علیمه تو نوم شو حکومت اندي ورسي او شو دې ورسي او شو محمد رضی الله تعالی په ویباړو دې او ویلي چې انزوقت فقومونی کله کوک سوم نو ما نه خې ما نه خې یانه د کمندونو عمر بنیاد کې وخت چې عوام او رعایا و با د شعبان دې تیر از حقستا شعبان شه د قانون د قران خلاف کی مخلق له حق شه واسو کی دې تیر از کی سړیو ورسه پاس دې وکټو فوکس هم باندې پتور باندې قوم عمر دانی دې کړي شاغاته بد ردي ویلې عمر رضی الله تعالی خووی شکر د خدایا چې د عمر پره आयो کدا سوستا چې د عمر کو ګواله کو تورې تختي آئے قشال ارشو اصدیر اقوال لی جاست مضمون بارا اعلان په پدوی محیصہ کی شیخ صفیب نقل کری دیر اقوال لی اوال تایش کمدنو جانا قل کری نورم دردیر زیادت کارنامی وی او دا کتابی جاو بورال فاروق منگ تایش کمدنو دخیرہ دا احادیسو کی زخیرہ دا حدیث ہوتی تقریباً پانچ سو سین تیس روایات نقل لی پانچ سو سین تیس فین زسا و اوگو روایتنا آگئی چکم در ملتا نقل شوی ری فا ملتا راغلی ری پانچ سو سین تیس روایات تاغی دا حدیث تے دا چې زموږ غوښ تاسو سمخه ته لري حدیث نیت او حدیث المبر دا حدیث چې ګمدره عمر رضی الله تعالی عنہ ننقلله او هم خطاب رضی الله تعالی عنہ قال الله رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات زنده لگ دیږي صباح کي نووسره کتاب زکات او انشاء الله